والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Na Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu kuliko wengine katika riziki. Na wale waliofadhalishwa hawarudishi riziki zao kwa wale iliyowamiliki mikono yao ya kulia ili wawe sawa katika riziki hiyo. Basi je وَنِزِكَتَنِّ مَا زَمَنَ يَزِمُونَوَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتَ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Na mwenyezi mungu wamekumbieni wake katika jinsi yenu. Na haka kujialieni kwa wake zenu wana na wajuku. Na haka kuruzukuni vitu vizuri vizuri. Basije, wanaamini upotovu na wanazikatane maza mwenyezi mungu. Wayaabuduna min duunillahi ma la yamliku lahum rizqan minasamawati wal ardu shai'an wala yastati'u. Na badale ya mwenyezi mungu wana wabudu wa siwa miliki ya rizki kutoka mbinguni wala kwenye ardi wala hawawezi kitu Fala tadribu lillahi l-amthal Inna Allah ya wa antum la ta'alamun Basi msimipigie mwenyezi mungu mifano Hakika mwenyezi mungu anajua na nini amjui ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله Bel aktharuhum la ya'lamun. Mwenyezi mungu anapigia mfano wa mtumwa aliyemilikiwa, Asiaweza kitu. Na mungine tuliemruzuku rizki njema inayotoka kwetu. Na ayaka wanatoa katika rizki hiyo kwa siri na dhahir. Ye hao atakuwasawa. Alhamdulillah. Kuhimidiwa kote ni kwa mwenyezi mungu. Lakini wengi wao hawajui.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 Na mwenyezi mungu wanapigia mfanu wa watu wawili. Mmoja wawo ni bubu, hawezi chochote. Na hai ni mzigo kubona wake. Popote anapumwelekeza haleti kheri. Ye, huyu wanaweza kuwasawa na yule aneambrishe waadilifu na iuko juu ya njia ilionyoka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. baadhi yenu kwa riski kuliku ingineo amemruzu kubana mwenye kumiliki kuliku mtumo mamluki wala waliruzukiwa kingi hawa wapi watumo wawo hata nusu ya riski yao ili wapate kuwa wote na riziki sawa basi kiwa hawa makafiri hawakubali watumo wawo wa shiriki alenau katika riski ili otoka kwa mwenyezi mungu na wote ni wanadamu kama wao. Basi vipi wao nataka kumshirikisha mwanyezi mungu na viumbeviake katika mambo ya sikuwa laiki nae Subhana huwa taala na kwa ni kustahiki kwa guliwa Basi jee macho ya hawa shirikina ya tendelea kufumbika balia yote haya Wakabaki wakipinga naema za mwanyezi mungu juu yao kwa kumshirikisha yeye na wengineo Na mwanyezi mungu hamiku umbeni wake wanyisienu mtule nao Tena amekupeni kutoka kwa kezenu, wana na wajuku Na haka kuruzukuni vitu vya kufurahisha nafsi zenu Alivyo kuhalari shieni Yee, baada ya haya ndiyo baada ya watu mshirikisha mwanyezi mungu Na wakamini upotofu Na wakazipinga na emaza mwanyezi mungu Zinazone kana ambazo nastahiki shukrani kutoka kwao Na kumsafia ibaada mwanyezi mungu Ndoa ni mfungamano mtakatifu ambao ndiyo asili ya ukoo na kilicha umma na jamii. Na ndoa ni mpangwa kuhithibiti ili ya hulka walionayo na adamu na wanyama na ayo ni kutamani kuingiliana. lau ingelikuwa hapana ndoa iliokadiriwa kuhithibiti ili ya hulka ya kutamaniana. basi binadamu adamu wangelikuwa sawa na wanyama kwa kufuata fujo na uchafo kuingiliana. Na hapo Mwanaadamu asilikuwa yule kiumbe aliyemjalia Mwenyezi Mungu kuwa na akili na fikra na akamtukuza kuliko viumbe vingine na akamridhisha mamlaka ya ardhi iliyokuwa mpango wa Mwenyezi Mungu katika uhai ni kutinganeza hulka kwa ndoa ili binadamu awe juu kuliko nyama nyingine hali kadhalika binadamu kwa upande mwingine kupenda kubakiwa Na ili vyo kuwa hapana njia ya kubakia ya mwenyewe na haya na juwa haya kutukana na laba zake na babu zake na vitu vyote viliuhai Basi njia peke ni yeku zaathuria wapate kuishi na kuendelea daima Na labda lenye kueka wazi kabisa ili akuluka yake ni kauli ya mwenyezi mungu mtukufu na mwenyezi mungu amekuumbieni wake katika jinsienu Na haka kuja kutoka kwa wakezenu wana na wajuku na haka kuruzukuni vitu vizuri fizuli Na wakawa balila mwenyezi mungu wakabudu masanamu ambayo hayawezi kuwa parisikiyo yote hata chembe Sawa sawa ikiwa risiki hiyo inatoka mbinguni kama magi au kutoka na ardhi kama matunda ya miti na mimea Na miungu hiyo hayawezi kufanyalo lote kama hayo wana dunia hayo Na hiliwe kuthibiti kieni kuwasi ya kuwa mwenyezi mungu hakufaili kitu. Basi msiseme kumba mwenyezi mungu mtukufu anaye yote wakumshabihi. Ikawa kisingizi yocha kuwa hao kwa fipimofu potovu. Na kushabihiana kusio kweli kwa hili ya kuwa budu hao pamoja na hakika mwenyezi mungu anajua potovu wa mnawea Na ya takulipeni kwayo na hali njini mwa katika mgafala hamjui ubaya wa mishowenu. Mwenyezi mungu hamipigia mfano kufahamisha ufisadi waliona wa shirikina. Mtu mwa aliemelikiwa kama mtu mwa mamluki, hanalu aliweza halu kulitenda. Na mungu wana aneruzukiwa na mwenyezi mungu riziki ya halali. Na ya natuwa katika hiyo riziki kwa siri na dhahiri. Yee ni sawa watumu sioweza kitu na waungwana wenye wa nacho na tunatumia wa walicho nacho hakika Mwenyezi Mungu anamiliki kila kitu na anafanya katika ufalme wake kama pendavyo nasi yakuwa yeye hamiiliki chochote basi huyo hastahiki kuabudiwa na kuhimiliwa. sifa zote ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake yeye ndiye mwenye utukufu peke yake kwa ni kila khair ya tokwa kwake na kila zuri la rejea kwake Wala hawatendi hao wana ya tenda kujua Bali wana tenda pa kuafuata wa kubazao Bali wengi wawo hawajiwi Na wana ziambatisha neemaza mwenyezi mungu kwa kuhigineo Na wana wabudu hao badela yake Mwenyezi mungu wame kupigie ni mfano mungine wa watu wawili Mmoja wawo kiziwi bubu hafahamu wala hafahamiki Mzigo kwa alimlazimu kumtazama Bwana wake kimuelekeza kokote harejei na faida yoyote. Basi je, mtu huyu atakuwa sawa na mtu mwinginewe aliyefasihi wa kusema, anasikia vema, hakina haki na walifu. Naye mwenyewe yameshika njia iliyokaa sawa, isiyo kwenda upogo. Huyo kiziwi yasikia wala kusema, wala hafahamu, wala afahamiki, ndio mfano wa masanamu wanayeaabudu badala ya abudu, Mwenyezi Mungu. Kwa ni hayo hayasiki wala hayasemi wala hayafai Hayawezi hayo kulingana na mwenye kusikia, mwenye kujua, mwenye kuwaita watu, wende kwenye kheri na haki na kwenye nchia ilionyoka